Ich danke Allah subhanahu wa für diese Gabe und für diese Möglichkeit, dass Allah subhanahu wa es mir erlaubt hat und ermöglicht hat, euch hier in Duisburg zu besuchen und hier mit meinen Geschwistern im Islam mich Allahs wegen zu treffen. Möge Allah subhanahu wa uns nach dieser Sitzung uns alle Sünden vergeben und uns von denjenigen sein lassen, zu denen Allah subhanahu wa ta'ala spricht, steht auf, euch wurde vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns heute von dieser Sorte von Menschen sein, in so einem Moment, wo wir alhamdulillah in der Moschee versammelt sind und Allah subhanahu wa ta'ala für Momente gedenken, haben andere Menschen diese Möglichkeit nicht ausgenutzt und haben diese Rechtsleitung nicht bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Andere Menschen befinden sich momentan, Allahu a'lam, wo äh, vielleicht sogar an Stellen, die Allahs, wo Allahs Son ist, Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesen Orten bewahren. Liebe Geschwister, das ist eine, dieser Treffen ist so zustande gekommen, weil Allah subhanahu wa ta'ala es so gewollt hat. Ich war auf Reise und dieser Termin ist zustande gekommen, obwohl ich nichts davon wusste. Aber Alhamdulillah, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich heute hier sein kann. Und ich werde inshallah ta'ala, weil der Bruder Anwar, ta'ala, ihn dafür belohnen, hat diese Veranstaltung organisiert und die Brüder auch hier in der Moschee, die Leitung der Moschee, die das ermöglicht, die das ermöglicht haben, möge Allah subhanahu wa sie dafür belohnen, haben mich gebeten, um ein Thema zu sprechen, das von großer Wichtigkeit ist, vor allem, weil das äh, heutzutage in Vergessenheit geraten ist bei den Muslimen. Es geht um die Pflicht der Bedeckung der Frau im Islam. Oder wie sie, glaube ich, geschrieben haben, Kopftuch tragen im Islam. Und ich sage Bedeckung im Islam oder die Bedeckungsvorschriften im Islam, weil ich äh, die Meinung vertrete, dass äh, die Bedeckung der Frau des Islam komplett zu tragen ist und das Gesicht auch zu bedecken ist und nicht nur äh, das Kopftuch ausreicht. Aber lasst uns von der Meinungsverschiedenheit inshallah ta'ala weggehen, weil das ist eine Meinungsverschiedenheit der Gelehrten, Und das muss man auch aus äh, ja, eine Verantwortung den Leuten sagen, dass hier in diesem Bereich eine Meinungsverschiedenheit der Gelehrten ist und jemand, der sich eine Schwester, die kompletten komplett in der Karte trägt, ist inshallah ta'ala richtig und die andere, die nur Kopftuch trägt, ist wie in Allah ta'ala auch richtig, wenn sie äh, ja, die von diesen Beweisen äh, und die vor allem die Widerlegung der Beweise der Gelehrten überzeugt ist. Aber Das ist das, womit ich Allah subhanahu wa ta'ala anbete und womit ich an Allah subhanahu ta'ala ta glaube. Ich vertrete die Meinung der Gelehrten, die sagt, dass es Pflicht ist im Islam, dass die Frau sich komplett bedeckt, also auch Hände und das Gesicht. Warum bedeckt sich die Frau? Oder warum hat es Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Gesetzgeber. El Musharri, wer ist El Musharri? Wer ist Gesetzgeber? Allah subhanahu wa ta'ala. Und kein anderer. Und wir müssen in erster Linie vorher sogar wissen und daran auch glauben, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befehlt, entweder sei es, einen Befehl zu machen oder zu unterlassen, dass es immer in unserer in unserem Guten ist immer im Vorteil von uns, weil Allah Subhanahu Wa Taala ist derjenige, der uns erschaffen hat und er weiß, was uns, was für uns Menschen am besten ist und was für, was für uns schlecht ist. Allah Subhanahu Wa Taala sagt: "Allah Ya'lamu Man Khaleq, w-Huwa Al-Latif Al-Kabir." Allah Man Weiß er nicht wie, am besten über denjenigen Bescheid, den er erschaffen hat? Und deswegen sagen die Gelehrten der Maqasid Maqasid al-Sharia, die Gelehrten von von, äh, von einem Abteil von Fiqh, das nennt sich Maqasid al-Sharia, sagen die Gelehrten, dass alles, was Allah Subhanahu wa Taala uns befehlt, sei es ein Befehl zu machen oder zu unterlassen, alles ist im guten gemeint für die Menschen. Allah Subhanahu wa Taala befehlt zum Beispiel, keinen Alkohol zu trinken. Warum? Weil das Alkohol, wenn du es trinkst, du, bist dann, du kommst dann aus deinem Menschensein raus und du machst dann Sachen, die du normalerweise, wenn du normal wärst und nicht betrunken und besoffen wärst, nicht machen würdest und verabscheuen würdest. Das seht ihr zum Beispiel manche Leute, die betrunken sind, die machen sich in die Hose. Hä? Oder er bricht über sich. Oder schläft auf der Straße. Würde es ein normaler Mensch machen, der in yani vollen geistlichen Zustand wäre? Jeder würde antworten, nein. Zigaretten rauchen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Warum? Weil du dir schadest. Die größten Krebsfälle. Woher kommen sie? Ich kann mich noch erinnern, als ich in der sechsten in der Klasse, allah -Alam war, da haben wir mal ein Krankenhaus besucht mit der Schule und da waren alle Leute krank, Die alle, ja yani die, die, alle ihre Krankheiten kamen durch das Rauchen. Die, der eine hatte sein, seine Hand war gelähmt, war gelähmt, und gelähmt, konnte seine Hand nicht mehr bewegen. Der eine hatte so ein Apparat, wo er sich das hier am Hals dranhalten äh, dran halten musste, damit er überhaupt reden kann. Und so weiter und so fort. Jetzt kommt der Mensch und überlegt nach Allah subhanahu wa taala, verbietet dir sowas. ويحرم عليكم الخبائث Und dann kommt der Mensch und sagt nein. oder vor allem auch manche Muslime heute und sagen, nein, Makro. Das war jetzt nur, um zu erläutern und um zu erklären, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala befehlt, ist alles im Vorteil für den Menschen. So, jetzt kommt ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zum Beispiel in Surat Al-Nur,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 Warum befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala, das weibliche Geschlecht sich zu bedecken? Weil das weibliche Geschlecht für die, das ist eine natürliche Veranlagerung, eine Fitrasache, eine Fitna ist für den Mann, für den, für den männlichen Teil. Und wenn jemand sagt, nein, die Muslime, die sagen, wir müssen die Frau bedecken und verhüllen, das sind Kranke. Die sind so krank, weil die äh, direkt immer nur schlecht denken, wenn sie eine Frau sehen. Wenn du, wenn du nicht so bist, wenn dich eine Frau nicht reizt, dann bist du krank. Weil ein Mann, das ist ganz normal, wenn ein Mann eine Frau sieht, natürlich sage ich nicht, dass es ganz normal ist, dass er direkt äh, weit weg denkt und an was Schlechtes denkt, aber eine Frau reizt. Warum reizt sich nicht ein Kamel oder ein äh, Hund? Das ist das, Deswegen, das sind diese kranken Leute, die versuchen, den Islam einfach so sch schlecht darzustellen und sagen, die Muslime sind krank. Wenn du ihnen sagst, Allah subhanahu wa ta'ala verbietet mir, dass meine Frau oder meine Schwester oder meine Mutter sich so äh, äh, hier bekleidet, wie, wie es die Kuffar wollen, oder zum Beispiel, dass ich der Frau die Hand gebe, dann sagt er dir, du bist krank. Warum denkst du ihm mal direkt so? Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt hier in mehreren Versen im Koran. Erste Vers, was ich nehme, ist der Vers 33 in Surat al-Ahzab. Da befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala das Gegenteil zu unterlassen. Indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ Jetzt stehen die Frauen rechtlau auf und sagen ah, Abu Dujana ist extrem und streng. Abu Dujana sagt gar nichts. Abu Dujana sagt hier Vers 33 Surat al-Ahzab Singemä übersetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Haltet euch in euren Häusern auf Und stellt euch, nicht, stellt euch nicht zur Schau, wie in der Zeit der früheren Unwissenheit. Das heißt, Das heißt, stellt eure Reize nicht zur Schau. La tabarrajna ist das Gegenteil von Tahajjud von sich zu bedecken. Die Reize zu zeigen, ist das Gegenteil von sich zu bedecken. Und Allah subhanahu wa ta'ala befehlt hier im Koran, das ist ein Befehl, genauso, das ist dieselbe Befehlsform. Deswegen sage ich heute, zu jeder Schwester, die noch ein bisschen Glauben in ihren Herzen hat, die an Allah subhanahu wa ta'ala und an den jüngsten Tag glaubt, das ist dieselbe Befehlsform, wie Wie verrichtet das Gebet? Betest du? Weil es gibt manche Schwestern, und man, man, man kann Alhamdulillah sagen Schwestern, weil es noch Muslime sind. Das ist eine Sünde, aber eine Sünde, die nicht aus dem Glauben rausgift. Es sind Schwestern und die, die haben auch etwas Glauben im Herz. Und die sind, die haben noch diese Fitra in ihren Herzen. Aber viele wissen nicht und viele, bei vielen sitzt der Scheitan, der Satan, direkt am Nacken. Ja? Und lässt sie nicht die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala durchführen. Deswegen sage ich, liebe Schwester, das ist dieselbe Befehlsform wie Allah subhanahu wa ta'ala. Du glaubst doch an Allah und du glaubst doch auch an Allah subhanahu wa ta'ala, wie er dir sagt, bete. Und manche sogar verrichten das Gebet. Fünfmal am Tag. Das ist derselbe Allah subhanahu wa ta'ala, der dir befehlt وَلَا تَبَرُجْنَ تَبَرُجْ الْجَهِلِيَّةِ Und stell nicht deine Reize zu Schau. Bedecke dich und verhülle dich. Und folge dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. In einem an anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala den habe ich gerade schon angefangen zu lesen وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ Surat al فَأَنُدْغَاسِشْ وَقُلْلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أَوْ آبَ أَيْ بُعُولَتِهِنَ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لن يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجرهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى قال وقال لأسفل Jede gläubige Frau fühlt sich hiermit mit diesem Vers angesprochen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala zu ihr spricht und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken. Und da sehen wir unsere Religion, wie sie aufgebaut ist. Und wie sie schützt vor Fittern, vor jeder Versuchung und vor jede, für, vor jede schlechte Sache. Wie oft hören wir Eheprobleme oder Familienprobleme? Und zu 99% Prozent, und ich sage sogar zu 100% Prozent, geschehen diese Eheprobleme und diese Familienprobleme alle nur dann, wenn die Ehepartner und die Familien nicht Allahs Weg folgen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wenn ich meinen Weg folge, der wird ein betrübtes Leben führen. Ein sorgenvolles Leben führen. Auch wenn er Ferraris hat in der Garage. Auch wenn er Hochhäuser in Marokko besitzt. Auch wenn er Cafés in der Türkei hat. Wallahi egal. Sang immer Streit. Warum? Weil wir nicht Allahs Weg folgen. Warum? Diese Eifersucht, Eifersuchtsdramen in den Familien. Warum? Weil wir nicht Allahs Weg folgen. Würden wir Allahs Weg folgen, dann würden diese Probleme nicht sein. Würde sich die Frau bedecken, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala ihr vorgeschrieben hat, Und würden sich die Familien so daran, daran halten, an das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat, dann wird das nicht passieren. Vor einigen Tagen hatte ich einen Anruf, Probleme, Familienprobleme, warum? Weil der Mann eifersüchtig ist, auf den Mann der Schwester, von der, auf den Mann von der Schwester seiner Frau. Und es ging sogar so weit, Dass der Mann sagt, dass seine Frau ein Verhältnis mit, seinen, mit, mit, dem, mit dem Mann von, seinen, von, von, von, der, von der Schwester seiner Frau hätte. Und warum? Ja, weil wir, Masha'Allah, Familie, sagen die. Wir müssen alle zusammen sitzen ja, und Kuchen essen und Kaffee trinken und essen. Ja, und dann sagen, wenn du sagst, das ist Haram, Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Die Frau, von dem man hat, mit dem Mann nichts, hat, hat bei ihm nichts verloren. Sagt ihr, das ist doch Familie. Was willst du? Du kommst mit einer neuen Religion. Und wenn dann solche, solche Probleme passieren, dann kommen die und heulen die und sagen, was sollen die machen? Aber der Islam schützt schon vorher, schließt schon vorher die Versicherungen ab. Indem er sagt: Alhamdulillah. Rasulallahu alayhi wa sallam zu ihm wurde gefragt nach dem Bruder des Mannes. Was für ein Verhältnis hat er mit der Frau von dem Mann? Ich bin verheiratet, mein Bruder. Was für ein Verhältnis hat er mit so einer meiner Frau? Rasulullah wurde gefragt. Was hat Rasulullah s.a.w.? hat dann direkt die roten Lampen angemacht. Al-Hamul-Maut. Tod, da ist der Tod, sagt er. Aus Spaß? Aber das ist doch so, was Allah hat ihm diese Gabe gegeben. Nur zwei Wörter zeigen dir, wie gefährlich diese Sache ist. Alhamdulillah, in unseren Familien heutzutage, wie läuft es ab? Das ist doch nur der Bruder von dem Mann. Und dann, hört euch die Geschichten an. Dann kommen nach zehn Jahren Ehe, nach 20 Jahren Ehe, Einer der, eine der, eine der bekanntesten Geschichten, die im Umlauf waren. Ein Mann, vom Arzt her unmöglich, hat er ihm gesagt, dass du Kinder bekommst. Und lebt über Jahre mit seiner Frau. Hat vier Kinder mit ihr. Eines Tages, Allah, ich kann mich nicht genau erinnern, er ist zum Arzt gegangen. Irgendwelche Versuchungen, Untersuchungen, meint der Arzt zu ihm. Du bist akim, Du bekommst keine Kinder. Unmöglich. Sagt er, was redest du? Bist du krank? Ich habe vier Kinder zu Hause. Sagt er, unmöglich. Haben die, haben die die Kinder untersucht, Blut untersucht, haben die gefunden, dass das nicht die Kinder von dem Mann sind, sondern von, die, von seinem Bruder. Was hat Al-Shasullah wa s.a.w. gesagt vor 1429 Jahren? Al-Hamul Wir müssen uns an die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala halten. Und das ist unsere einzige Rettung, das ist der einzige Schutz vor den Problemen. Halten wir uns nicht dran, wal al Passieren solche Probleme. Bei dem einen schlimmer, so wie bei dem, da kommen vier Kinder raus, und bei dem anderen vielleicht kommt da nichts raus und äh, man merkt nichts. Und äh, der ist über 40 Jahre verheiratet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die muslimischen Familien vor solchen Sachen bewahren. Deswegen in diesem Vers, was sagt Allah subhanahu wa als allererstes? Befehl. Genauso wie er vorher den Gläubigen befohlen hat, ihre Blicke zu senken. Nicht wie wir. Wir suchen nur, was wir, was wir gucken, was wir anschauen. Ein Muslim sinkt seine Blicke, damit er nicht in diesen Versuchungen gerät. Und vor allem zu dieser Fitnesszeit, die wir haben. Überall, wo du hinschaust, Plakate. Und die sagen, ha? Frauenrechtler, mashallah, Sie sind gekommen, um die Frau zu befreien. Um sie auf Plakate aufzukleben. Mit einem Abfalls-Ablaufsdatum. Äh, Wenn die über 40 Jahre alt ist, äh, dann musst du eine neue holen. Die, die, die ist nicht mehr geeignet für die, für die Plakate. Das sind die, das sind die Frauenretter. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns, unsere Blicke zu senken. Damit wir erst gar nicht auf diese Gedanken kommen und diese Versuchungen kommen. Und genauso hier auch, um, die, um vorher diese ganzen Sachen zu schützen, sagt Allah subhanahu wa <الْمُؤْمِنَات> Sagt den Gläubigen, die Frauen, die gläubigen Frauen, يَعْضُدْنَا مِنْ hin. <أَبْصَارِهِن> weil viele Schwestern, viele Schwestern, die, weil die das von zu Hause auch vielleicht Mit, mit, so mitbekommen haben und weil das leider in der, in der allgemeinen muslimischen Kultur, und ich sage nichts, das hat nichts mit Islam zu tun, die Kultur in, in eigentlich allen, bei allen Muslimen, sind das Araber oder nicht Araber, bei allen Muslimen ist immer die Frau so, als ob das so, so ums so, so zweite Wahl wäre. Im Islam ist das nicht so. Dieselbe Befehlsform für den Mann gilt auch für die Frau. Genauso wie der, der Mann die Blicke sinken muss, genauso muss die Frau die Blicke sinken. Genauso wie für den Mann es sinner haram ist, genauso ist es für die Frau auch haram. Weil in den meisten Familien hier ist das eine Katastrophe und eine Schande für die Familie, wenn eine Frau oder das Mädchen mit einem Freund erwischt wird, aber allah Mohammed und Ali, ja, ja, jede, jede, jedes Wochenende eine neue. Kümmert sich keiner drum. Ist egal. Aber wenn das eine Frau ist, ah, dann, macht, dann ist Alarmbereitschaft zu Hause. Ich meine, das ist okay. Alhamdulillah, dass da noch ein bisschen, ein bisschen Ehre da ist, dass sie sich aufregen. Das, es gibt Familien, das ist egal. Der Vater fährt sie sogar mit dem Auto und lässt sie an der Diskothek raus und sagt, ja, aber verspäte dich nicht, ne? Als ob der die in der Moschee rausgelassen hat. billah. subhanahu wa ta'ala unsere Schwestern beschützen, ya Rabbi. Wallahi, wallahi al Jeder von euch kennt die Situation. Aber ich habe das yani, erlebt und ich bekomme bis heute noch Anrufe und E-Mails von Schwestern. Wallahi al da, da kann dein Herz bluten. Unser Herz muss bluten. Ich kenne von früher auch einem ein marokkanisches Mädchen, das konnte Joints drehen besser als ein Junge. Das wullah el du kannst heulen. Und und dann siehst du, du stehst dabei. Das sind Muslime, die dann mit dir stehen, Marokkaner, die dann mit diesen Mädchen stehen. Das ist das kann deine Schwester sein. Anstatt sie wegzuschicken oder, Hadik, der, der macht mehr, gibt er sogar, dass sie für ihn dreht. Wo ist unsere Ehre, wo ist unsere Liebe zueinander? Die Geschwister oder die Frauen, die Schwestern dürfen nicht denken, dass der Islam sie als so als fünfter Rad am Auto ge gemacht hat, sondern der Islam ist gekommen, um sie ehrenhaft zu machen. Und Islam ist der wirkliche Frauenbeschützer und der wirklich wahre Frauenretter weil er hat ihnen Ehre gebracht. So sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Die Frauen sind die Männern gleich." Deswegen diese diese, diese diese Kultursachen müssen wir uns hinter uns wegschmeißen und hinter uns lassen. Und die Frauen ihren Stellenwert geben, den Allah subhanahu wa ta'ala ihr gegeben hat. Weil die Frau, Wallahi azim, ohne Frau und die Lage der Ummah, warum wir uns so in so einer schlechten Situation, in so einer schlechten Lage befinden, einer der Gründe ist, weil die Frau ihre Aufgabe nicht erfüllt. Weil die Frauen ihre Aufgabe nicht erfüllen. Weil die Frauen ihrer Verantwortung nicht bewusst sind. Weil hinter jedem starken Mann und hinter jedem Mann, der in der Geschichte seine Fußstopfen und seine äh, Handabdrücke hinterlassen hat, steckt eine Frau. Muss eine Frau stecken. Egal ob Mutter oder Frau. Und weil die Frauen alles vergessen haben und denken, sie sind nur dafür da, um zu kochen und Kinder auf die Welt zu bringen und Butterbrot morgens zu schmieren, Sind wir, befinden wir uns in so einer schlechten Situation. Aber wenn die Frau wissen würde, dass sie so eine Frau sein soll, wie Aisha, die Wissen hat, die die Sahaba gelehrt hat, wo die Sahaba zu ihr kamen und sie gefragt haben und die das Wissen weitergegeben hat und Frauen wie die Mutter von Imam Ahmed und wie die Mutter von Imam Shafi und wie die Mutter von Imam Malik und Abu Hanifa Die uns diese Männer hervorgebracht haben, und wie die Mütter von Imam Nawi, Shaykh al Slam alayhmatullah, wie die Mutter von Salah Didienullah, al dann, dann würden wir auch heute solche finden. Aber leider sind so, ein, so eine Qualität von Frauen heutzutage sehr, sehr wenig. Weil wenn die Mutter ihrer Verantwortung bewusst ist, dann lernt sie ihren Kind. Dann erzieht sie ihren Kind. und sie weiß dann was sie für eine, für eine was für eine Verantwortung auf sie auf sie auf ihren auf ihren Rücken ist was für eine Verantwortung sie trägt sie bringt im Allahs Wörter bei und nicht irgendwelche Lieder von äh, MTV und Viva das ist das Problem was wir haben heutzutage und dieses dieses dieses Verantwortungsgefühl und dieses Wissen müssen die muss muss auf jeden Fall auch Bei uns Männern hier rein und bei den Frauen. Wir haben viele Probleme, dass manche Männer ihre Frauen nicht ihre Religion lernen lassen wollen. Aber wenn Winter Schlussverkauf ist oder Sommer Schlussverkauf, dann schickt er sie als allererste, damit die, damit die, die Angebote als allererstes bekommen. Das ist die, diese, die, die Werte haben sich bei uns geändert. Allah subhanahu wa ta'ala befehlt hier die gläubigen Frauen, ihre Blicke zu senken. Und dann, und ihre Geschlechtszeit zu, zu, zu, zu beschützen. la zinatahun. Und sie dürfen ihren Reiz und ihre Schönheit nicht zeigen. Illa ma zahara minha. Und hier, in diesen drei Wörtern, Dreht sich die Meinungsverschiedenheit der Gelehrten über, ob man äh, Gesicht decken soll oder nicht. Illa Manche sagen, diejenigen, die sagen Gesicht zu, sagen illa haraminha, ja nicht alles, nur die Kleider darf man sehen, nur das, was man sehen kann. Und die anderen sagen, ja illa haraminha, das heißt die Hände und Gesicht. Meinungsverschiedenheit der Gelehrten. Jeder muss gucken, zu welchen äh, Beweisen er يعني, äh, sich hinzugezogen fühlt, wo er mehr Vertrauen hat. al-Malikiya bei denen ist das keine Pflicht. Al-Ahnaf auch, Abu Hanifa. Ammer al-Hanabila bei Imam Ahmed ist das Pflicht und bei einigen einigen von Imam Shafee. Aber bei allen, jetzt kommt, weil da war einmal eine eine Fitna hier in Deutschland ein bisschen ist ein bisschen rumgekommen, weil einige Leute nicht die komplette Sache so richtig hingelegt haben und richtig gesagt haben. Manche sind sogar so weit gegangen oder eher so dass sie gesagt haben: Jemand, der grab trägt, der sündigt. Und so eine kranke Aussage finde ich unverantwortungsvoll, weil selbst diejenigen Und Alhamdulillah, wir können, äh, wir können alle, äh, Alhamdulillah, die Gelehrten haben alle ihre Aussagen und ihre Beweise, Alhamdulillah, alle niedergelegt. Und es steht alles geschrieben. Wir können zurückgehen und lesen und gucken, was die Gelehrten sagen. Alle, selbst diejenigen, die sagen, dass ein Niqab nicht Pflicht ist, sagen, zur Zeit der Fitna ist es Pflicht, den Niqab zu tragen. Ja, nicht zur Zeit, wo der Fitna groß ist, ist es Pflicht, den Niqab zu tragen. Und für mich gibt es keine schlimmere Fitness als heutzutage. Aber trotz all dem sage ich, damit keiner meine Wörter verdreht und sagt, das Said sagt nur das, ich sage aus, Verant äh, nee, aus Verantwortungsgefühl, dass, dass die andere Meinung auch besteht. Dass die andere Meinung der Gelehrten auch besteht. <lacht> Und dann sagen und dann sagt Allah Subhanahu wa Taala erklärt uns wie sieht dieser Hijab aus wie sieht die Bedeckung der Frau aus so wie heute Replay Jeanshose oder Diesel Jeanshose ha? und äh, Diesel äh, oder Replay Pullover und äh, rote Kopftuch mit rote Schuhe ich wullah Allah ist mein Zeuge und weiß, was in meinem Herzen ist. Ich will keine Schwester beleidigen oder angreifen. Bei Allah nicht. Ich will nur aufklären. Ich will nur aufklären und ich liebe diese Schwestern für Allah subhanahu wa ta'ala. Damit die bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht da stehen und sagen, wir wussten nichts. Aber das, dieser Hishab, wie manche ihn tragen, alles passt zu dem anderen, ja? Und diese engen Hosen, Wallahi al in Ägypten war, ich habe eine gesehen, die hatte sogar einen mini Minirock an mit Hijab. Dann frage ich mich, was ist der Hijab? Yani, Hijab ist die Aufgabe des Hijabs, dieser Bekleidung, dieser Bedeckung. Was ist der Hauptsinn und was ist die Hauptaufgabe dieser Hijab? Ist die Reize zu bedecken. Und du veranstaltest das so, um deine Reize zu zeigen, dann, hast du, dann ist da ein großer Widerspruch. Dann hast du diese, die Aufgabe des Hijabs analysiert und der Hijab ist kein Hijab mehr, obwohl du ein Kopftuch vielleicht trägst. ولا يبدين زينةهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على Und das ist ein weiterer Beweis für Niqab. Für diejenigen, die sagen, Niqab ist nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلِيَضْرِبْنَ بِحُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جَرُوبِهِنَّ